Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 30. jábor szekorítadását halljátok. 2013. október 7-e van, mire ezt halljátok, addigra no, már nem lesz 2013. október 7-e, hanem nagyjából 8-a. Én Szent Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Kölces annyira, annyira jól bemondjuk mindig ezt a dátumot, aztán egy másik dátumon publikáljuk, és egy harmadik dátumon a fájlba, éve valószínűleg. Mindent megteszünk az ellenség félrevezetéséért. Ma később lesz egy hírünk arra, hogy ezt így kell csinálni, mert egyébként az embernek elkezdenek kopogtatni. Igen, de most még egyelőre ragaszkodunk az égi jelenségünkhöz, mert hogy hiba lenne kihagyni, ott annyi vicces dolog van, és én egy extra égi jelenséggel, és elő akarok majd állni, de csak majd miután elmondtátok, hogy kiről, nev kiről nevezettel egy aszteroidát a NASA. Rendel Möróról, aki itt nek a nevét nem tudom hogy mindenki tudja, hogyha azt mondjam, hogy XKCD, Geek képregény, akkor valószínűleg sokkal inkább. Na most már van egy 42-92 Monroe nevű aszteroida, ami az Albedójából ítélve 6-10 km átmérőjű lehet, azért az nem kicsi. Viszont az ami a mi, a érül, Albedó. Az mi ennyi az fény... Albedó. Tükröz meg, nyelel, azt hiszem. Vagy világosság? Világosságot írnak. De igen, tehát a fényérték. Uh -huh. Tehát ennyi fényt vele vissza. Akkor... De a fontos kérdés is mondjátok, el tudná pusztítani a Földet? Azt nem, nem feltétlenül, hiszen fellőnénk Bruce Willis és szétkaratézná. Viszont nem lényegesen kisebb annál, mint amit a a dinoszauruszokat, hát az azért eléggé nagy dolog volt. Igen. Egy egészen ah. kis sziget és nehéz kiértőre láthat a Jurassic Parkot. <gül> nem. nem újra telepítették őket? Life finds a way. <gül> Van erre, hogy Arany János vers is, de nem menjünk bele. Ú, uh, semmiképpen. Ez félreérthető, lenne mindenképpen. Már de... azért megnézem hogy Jeff Goldblumot, ahogy Arany János olvas fel. Nézd, holnap összerakjuk. <gül> szóval azt akartam hogy ez a Randall nevű fickó. azon túl, hogy az XKCD nevű vicces ilyen szerúza blog, vagy vonal, vonalas rajz eh, vicc blog megalapítása előtt, vagy mellett Azért azt is csinált, hogy ilyen robotikus volt a Názánál. Tehát ismerik őt ott. De valami gyakorlaki pozíció volt, nem? Tehát nem, nem, nem ő volt a orrió. Kontraktor volt? Akkor beszállító, ez ugye magyarul beszállítót jelent. Most már megnézem a Wikipedia-et, mert hogy van neki. Eleve láttunk már egy fotót erről az emberről? Igen. Amikor megnéztem a Wikipédiát, akkor láttam, 28 éves mindössze, a fiatal ember, és a Wikipédia nagyon sok sárga eh, kádi kacsát tesz egymásra. És egyáltalán nem tűnik viccesnek, tehát semmiképpen nem néz ki. Igen, picit én befogult metálkofája van. De lehet, hogy ezért, mert a teruzája van vicces, csak, és itt most a kacsai vannak. Velük halál komoly. Egyik egy kacsát egymást no, tűnye de... reállítani, az komoly koncentrációt igényel. Viszont a másik égi jelenség, az tulajdonképpen egy földi jelenség, de én aladnám éginek, ugye múlt csütörtökön mutatták be a Gravity című filmet, amiben Sandra Bullock föld pályán botladozik, és én nekem úgy hozta a sors, hogy szombaton már láttam is. És ha gondoljátok, akkor beszámolok elő ilyen teki tekintettel. jó még már volt. Hogy mondod? jó még úgy sem volt. Így van. De hát ez azért elég cusz ez a film, annál is inkább, mert végül is a legfontosabb összetevője az az, hogy rendkívül élethűnek tűnik a, hát a, a látvány, tehát az az élmény, ahogy az ember valószínűleg látja a földet, meg látja a levő műszereket. Azon gondolkodtam a film közben, hogy mindazok, akik így, így tiszta szívükből vágytak arra, hogy egyszer csak egyszer hadd menjenek odaföl és nézzenek körül, azok úgy kb megkapják az élményt ettől filmtől. Eh, kell hozzá a 3D, az fontos. És én ráadásul egy 4DX jelzésű teremben néztem meg. Júj, szagos mozi, te szegény! És milyen szagom volt az őrnek? Mozgós, szagos mozi. Hát a, úgy van, hogy a, a szék sorok azt hiszem, hogy ketté vannak szabdalva, és egymás mellett olyan, azt 6 szék, az egy sinem van, és mindenféle ilyen kis szervok vannak benne a hátadnál, meg a derekadnál, meg az ülőlabban, Úgyhogy itt, ott így úgy rezegnek, meg persze döntögetik, és előre-hátra, illetve jobbra-balra. Hát önképpen az összes tengely körül dülöngél ez a, ez a rendszer. Mm. És azt hivatott átélhetőbbé tenni, hogy, hogy amikor repked felalá az űrben valaki, akkor, akkor te hogyan dülöngélsz, ez valamiféle hasonlatosságot mutat. Ez elég beindul. volt. Ami nagyon béna volt, az a, az a plafonra felszerelt ilyen léggenerátorok, meg a két kis fúvóka, ami be volt építve a füleink mellett két oldalt a széktámlába, és bizonyos helyzetekben azt mondta, hogy... És valószínűleg volt még valami szaga is, de hát nem sok, mert az űrben a szagok kérdése az nem releváns. Az arcokban folyó. Fújó című eszközbevetett? Ezt, ezt az egyet nem, nem kaptuk meg, megint csak mondom azért is valószínűleg, mert hogy hát ugye az űrben nincsen vízpermet. az hogy az tudja növelni az élményt egyébként, az ilyen arcon prüszkölhet egy ló jellegű élmény. <gül> <gül> Illetve lehetne benne vízpermet, már mint a film lehetőséget ad el, de akkor spoiler lenne, ha elárulnám, hogy miért van erre lehetőség, úgyhogy ezt nem árulom el de mi nyugodtan spoilerezünk pláne a podcast első 5 percében, Igen, amikor még minden. biztosan elkapja bárki. És aztán sikíton menekülnek el a kedves hallgatók, nem tehetjük meg ezt. a hazatér. <gül> és a kérőket. Igen, de hogy vajon hazatér -e Sandra Bullock és George Clooney, az sokkal érdekesebb kérdés. És én azt mondanám, hogy minden kicsit is geek vagy űrutazás iránt vágyódó hallgatónk és hoztunk egyaránt nézze meg mindenképpen. Szerintem mindenképpen 3D-ben ez nagyon ugyan kitalál, hogy 3D-ben lesz igazán jó. Fel kell egy kegyetlen és, és az elmúlt öt perc alatt folyamatosan éles, csiszolat kérdés. Miről szól ez a film? A film egy ilyen, hát a kritikák azt mondják, hogy egy magányfilm. Én inkább azt mondanám, hogy egy ilyen klasszikus, menekülős film, egyre több lehetetlen helyzetet old meg a főhős, vagy oldanak meg a főhősök, és a végén sikerre járnak. A úgy alakult, hogy ez szombat este néztem ugye, a Gravity-t, és aztán vasárnap megnéztem a, a 127 óra című filmetem, ugye arról szól, hogy egy hegymászó egyik kezebe beszorul egy szikla darab alá, hegymászes közben, úgyhogy senki nem tudja, hogy hol akadt el, és aztán 127 órába telik, ami kimenekül onnan, úgyhogy végül farigcsálja a saját kezét. És hát például ez a 127 óra, ami elég sok díjat kapott, Na, ez például pontosan ugyanarról szól, de egy az egyben, és ugyanolyan szinten is, mint a gravity. Szóval a gravity nem nagyon szól különösebben semmiről, csak arról, hogy vajon sikerül-e megszabadulni a, a szorult helyzetből. Üröm de mi a szorult helyzet? Hogy mondod? Mi a szorult helyzet? A szorult helyzet, hát, amit a szinopszis is elárul, az az, hogy, a, hogy az oroszok egy rakétával lelövik az egyik műholdjukat, mármint, hogy mit tudom én, az már így be, beérkezne a légkörbe, és ezért inkább ezt a módot választják de valahogy ez balul üt ki, és a felrobbant műhold darabok, azok a környező kommunikációs műholdakat is felrobbantják, és egy ilyen elég nagy törmelékfelhő kezd el keringeni a föld körül, ami 90 perc alatt tesz meg egy kört, 90 percenként megérkezik, és hát mint egymillió puskagolyó, csak ilyen nagyobb darabok, azok csung csung elszágoldanak, miközben az amerikai űrhajósok éppen a Hubble űrteleszkópot karban tartják egy őrsét a keretében. Ezek akkor nyilván... ez a módban játszódik legalább? E... Amerikai van. Vicces, értem, igen, tehát igen, annyiban mindenképpen, hogy hiszen egy, egy az Explorernek nevezett, és ezért ugye imaginárius űrsiklóval, vagy hogy mondják ezt? űrsiklóval vannak fent tehát egy olyan nevivel, ami nem létezett. Másrészt meg még a Hubble-t javítgatják, ami ugye már nem üzemel a valóságban. Ehhez képest pedig a, ott van, a, szerepel a történetben a kínai űrállomás, és a Shenzhou, ami a filmen akkorának néz ki, mint az ISS, tehát az a közös űrállomás, pedig az jelenleg még, tehát így fog kinézni valóban pár év múlva, ahogy a filmben kinéz, de most még csak egy, azt hiszem egy, egy modul van csak fönt. Belegondoltatok, hogy milyen szép magyar fordítás az, hogy ő sikló, Az, hogy ott olyan, olyan, mint a budai sikló, tehát gyakorlatilag egy nevetséges egy kicsit távot csinál meg, hatalmas ceremóniával. Jó, drágám! Na, ott ilyen, talán ilyen siklói voltak, meg minden, tehát na, ne, ne kígyózd, meg fogasvasot az le, kérlek. Viszont, ha már belegondoltok már, akkor, hogyha azt nézzük, hogy vannak olyan műfajok, vagy olyan, olyan én zsánerek amikben múltbéli találmányok és, és a jövőben bekövetkező technológiai fejlődés van, és ezek alkotják a hátterét. Akkor elmondhatjuk, hogy Gravity az valószínűleg egy steampunk thriller. Ha, ha, ha, ha, ha. Nem is nem mondhatjuk ezt el, mert valójában nem ez steampunk thriller, hanem egy teljesen Igen mainak tűnő, csak egy kicsit fura helyen játszódó thriller, ez a fura hely gyönyörű, és mondom, ha másra nem jó, de biztos ugye mi is beszéltünk arról, hogy, hogy az ISS fedélzeténről több űrhajós is nyomhatott folyamatosan ilyen, ilyen olyan videóposztokat. Többek között ugye volt az a csaj, akiről szintén esett szó itt az adásban, és akik be, bevarangolt a, a kamerával együtt az ISS fedélzetét. Na most ugyanezt nagyvásznon 3D-ben látni, first person nézetből, az elég tuti. Olyan, mintha ott lennél. Tényleg olyan, mintha ott lennél. A Itt akkor már csak egy félmondatot szúrné közben, igazából az ISS meg az összes többi Én űrbeli dologról nem a, a hazakültünk valami kis mobilos videót az igazán menő, hanem a flickerön kell megkeresni a NASA.comoz című csatornát, ahol a náza meg az előszerzetteknek elő az ezer darab fotója van fent, és ott igen, ilyen igazán őrületes dolgok vannak. Például hosszú idős, suhan a föld felett a, az írállomás, és kieksponálnak két percet belőle. Mondok még egy dolgot, amit te eszembe erről, és mondod. akkor ez tényleg csak jelben. zárójelben. Ismétlődőben mi podcast leszünk. Hahaha, ha ha. ha. menj, az irodalom? Hogy a fenében -e írom? Fej, fejős éve is irodalom, és hogyha. <laughs> Nem, ezt nem dobom fel, ezt megőrzöm inkább egy sörözésre, ott sokkal jobbakat lehet vitatkozni, meg a végén dobálni a másikat magyaróval. Ja, nem, csak ö, adás előtt egy 20 perccel küldöttet kelt egy linket arról, hogy, és valódi idődalmat olvasok el, mert attól leszek jobb ember. Valami nagyon buta ö, helykitöltő újságcikk kapcsán. A pozitívna.hu jelent. Megköszönöm, hogy lefikáztuk őket. Pedig jó, csak a jó híreket szeretnék megjeleníteni. <gül> nem ez a sok szomorú dolog, hogy igen, gyerek az iskolában, meg minden. Um, Szóval a Red Star Winter Orbit című kicsi novella, ami, ha jól értem, akkor pont erről szól. Az nem egy Sterling, vagy ez közös novella? Az egy Sterling Gibson közös. Igen, kicsi ott valami, valami orosz űrállomásra mennek fel emberek, meg ott alakul ki valami, és közben dől össze a kommunizmus. Hát meg, meg zuhan bele a tengerbe a, a, a, a nem szólyúzokból, a szaljukokból összerakott űrállomásocska. Remély kírás az izókromban jelent meg magyarul, úgy emlékszem. És hogyha jól emlékszem, akkor ezt nagyobb a 290 forintért lehet megvenni az összes ilyen rakapos könyves Annyit nyomtak belőle, hogy mai napig van. Uh -huh. Nóde. No no de, no de. az nóde. Szerintem Elhagyhatjuk az űrt elő a fénykarttal. Így van. Mert hogy jó, nem teljesen fénykart. Na. Mert az a múlt heti hír volt, és nem beszéltünk róla egy szót sem, és amúgy sem. Igaz, és nem vág embereket. Viszont igazi lézerpuska az van, vagy legalábbis lézerpuskanak látszó tárgy. Fogott egy ilyen vasipari cég, ami nagy ipari lézereket gyárt, amivel például szét lehet vágni nagy dolgokat, mint például atomerőmű. És, és rászereltek erre az ipari bontó lézere egy puska markolatot, meg egy olyan tokot, ahol meg lehet fogni, egy olyan csőrészt, ahol meg lehet fogni ezt cuccot két kézzel. És innentek ezzel lehet boldogan darabolni a csöveket széles mosolyan, az egyébként teljes arsk -maszk. Mögött levő fejeden, mert úgy fel kell hozzá öltözni, mint egy, mint egy erőmű tűzhez. Nagyon menő, mindenképpen meg kell nézni az ide tartozó videót. Nem túl célszerű, de, de na. No. És nem is valami pontos, hogy nézem a videót, annyit tud egy egyenes vonalat meghúzni vele. Nézd, egy, egy reaktornál biztos elég, hogy a kis rá, a tudod vágni. Kimér egy tollomérővel, krétával, és utána Isten neki. És hogy volt a fénykorda, arra én kíváncsibb lennék, mint a lézer az is valami lézeres megoldás volt. Nagyobb egy fénycsővel hadonáztak benne emberek, de ha gondolod, adás végére megkeresem. Az inkább csak ilyen katintós típusú népszerű tudományos hír volt. Uh -huh. Mindenesetre izgalmas. Én szeretnék fénykáldot, sokkal inkább, mint lézerpuskát. azon. van. De jó, meg de... hogy te Hans Solo szerette volna lenni, vagy, vagy inkább Luke Skywalker. Én Luke Skywalker szerettem volna lenni. Bár most, hogyha nagyon vicces akartam volna, azt mondom, hogy a Orgána szerettem volna lenni, de ez nem igaz, mert Luke akartam mindig is lenni, amíg nem láttam az első három részt. Bármint, bár Igen, nem, ez nem így. Rossz, rosszul mondtam. Mindegy, akkor is Luke akartam lenni, most ne kössetek belém. De Közben ki az, ne? aki nem Darth Vader akart lenni? Hát mindenki. mindenki. Mindenki nem Darth Vader akart lenni. De neki mond a kötyöjé vagy a jó csillaghajója. Igen, de hogyha látod azt a részét, spoilerezzünk, amikor lekerül róla a maszk, akkor látszik, hogy úgy néz ki, mint egy szomorú hatalmas hogy <gül> <gül> <gül> é, é, úgy, megtaláltam a fű paksértre. Én azt A cikket, amiről korábban szó volt. A, a fénykardon mindenki egy kicsit úgy oda lőtte az emberek számára a hírt. Valójában a vonzó fotonok kvantum nem, line nem, line nem lineáris médiumban című Nature publikációról van szó. Három-négy hónappal később, amikor megértettük minden szólt már a címben, majd akkor beszélünk róla legközelebb. Nagyon jó, ezt most Ö, megúsztuk. Valami a fotonoknak a Riedberg státuszával kapcsolatos dolog, ami nem... Lesz, tudom, leszult nem Riedberger, ahogy ugrat a fotonok. <gül> nem, jó. Ja. Oké, okay. akkor menjünk tovább. A, ha nekem lenne Twitter bióm, biztos azt írtam volna bele, hogy én Luke Skywalker akartam lenni mindig. Is. Nincsen Twitter biód? Nincsen. Hogy van? van? Nem tudom, Twitterem az van, igen. De valahogy bio. én ezeket a bio írásokat, ezeket nem, nem tudom. Pedig most, ahogy elolvastam ezt a, ezt a cikket a New York Times-ban, ahol azt is írják, hogy a, a Twitter bio az egy postmodern művészeti forma. De mondjuk el, hogy mi az a bio. De mondjuk, a... ez speciál rögtön a, a haring pofadás tehát a posztmodern formával együtt. No, de Na mondjuk mi az a Twitter bio. Mi az a Twitter? Hát a... a bio az Kezdjük a Vecelmeti és ez muszáj volt elersütni, mert ezzel mindig vidyolok, amikor eszembe jut, ez, ez Balázs barátunknak volt hosszú ideig. Aztán most már nem a Twitter biójaként ír, hogy bio kettős pont. Egyszerment, ez zöldségi Erőteszem, mert elővettem Bluminek a nagyon régi blogját, amikor még a blog egy startup volt, és nem az index koronájának égköve, kohinória és Dél Csillaga. És akkor a Stahlab nevű blogon az volt a az ő biója, akkor mint itt sem volt a hat hatalékről beszélünk, hogy sokat túlórázik, későn vacsorázik, ami szintén <gül> egy tök jó. Na, így Na és ezekről a ezért 140 karakternél is rövidebben összefoglalt önéletrajzokról írt egészen hosszú, most nem akarok rá karakter számolást írni, de 2000 karakter simán megvan. Kető Bocsát 2000 szó. Ha, 2000 szó lesz az, és inkább egy ilyen 13 ezer karakteres Igen. durva hosszú értekezést. Igen, ez egy elég combos cikk, ahhoz, a számúgyunk dolgokról beszél, hát... Egyik a, a egy Twitter jel. accountom mostanában, ami a New York Times-nak a style-szekciójából szemezget, aminek az a revé, hogy and the, time is on, and the Times is on it. Ami, ami arról szól, hogy a, a, a New York times a style-szekció az milyen forradalmi dolgokat talál meg, és csodálkozik rá. Például az, hogy emberek írnak a Twitter vírójúba vitteseket. És ez is egy ilyen cég tulajdonképpen. Ugyanakkor kiemel olyan jelenségeket egyébként, amik, amikről itt az idő, hogy megvetően beszéljünk, kezdve a, a függők, dzsankik és aficionádóknak az elszapolodásnak, <gül> hogy a ninjákról és a PHP kalózokról már is beszéljünk. Igen, igen, és azt ugyanis. De ezt mindenki tudja, hogy mire, mire gondolsz? Szerintem igen. Vagy nem, nem annyira ingyókus, mint amennyire szoktunk lenni időnként. Ez felfedelezhető, hogy. De ugye én a, már. Tehát, hogy a utóbbi pár évben, ahogy hát nem tudom, szerintem a, a mostan ilyen izgalmas startup kultúrát lehetne okolni talán. Abszolút. A, amikor, amikor megszűntek a hagyományosan vett, hogy is hívják munkaleírás, vagy, vagy funkcióleírások, és már nem lehetett mindenki vezető, programozó, vagy szoftverfejlesztő, meg ilyesmi, akkor elkezdtek felvenni ilyen viccesnek szánt, és itt hatalmas idézőjelket mutogatok a mikrofon mellett dolgokat írni a nevük mellé, hogy PHP Ninja, meg JavaScript Kalóz, meg Rockstar meg rockstar, Ú, mennyi rockstar volt az időben tényleg, amikor már geek sem volt elég, és hát elértéktelendett, és aztán ez elterjedt mindenhová máshova, és most már mindenki rockstar, és akármi. Mm -hmm. És azt tudtátok, hogy a Hillary Clinton az egy flotus, Ó, Están de a le... Hillary Clintonnak a, a, a profilképe is csodálatos. Igen, jó a képest, de nekem ez a flótusz ez nagyon bekötött a fejembe, mert a pótuszt E, azt tudtam. Ugye ez a President of the United States rövidítése, és valóban így emlegetik az amerikai Egyesült Államok elnökét, de hogy a feleségét, azt First Lady of the United States-ként, Flótus-ként e, rövidítik, azt egy csodálatos új hír számomra. És volt mellette egy másik rövidítés is, de azt viszont sajnos már nem tudtam megfejteni. Mi a bázol a igen. A Floar. És, és be... van a Floar, például. Az AR, az műk lehet az Alkánzó miatt. Ja, igen, hiszen ugye a férje Tindulában. az Alkánza kormányzója volt. Nagyon ügyes. Hát, Mielőtt választották, és akkor valóban az lesz, hogy akkor így. Jó, hát szóval, hogy, a, mert, hogy az ő Twitter-biójával kezdődik a, ez a, a hosszú, hosszú írás. De a másik irritálóval váló Twitter-bió Twitter klisé az pedig az, hogy ilyen egyszavas jelzőket ponttal elválasztva, felsorolva, úgyhogy uh, a végére valami csattanószerű, oda nem illő dolgot is oda, oda tesznek. Most már meg kell nézni, hogy ilyen kedvenceinknek mi a Twitter -ja, de nem készültünk szerintem ilyenekkel. Hát de nem. Kedvenceink. Nincs. Vannak kedvenceink, igen. Hú, itt most rögtön egy, egy nagy bölcsességet találtam, amit megragadom az alkalmat, ne idézzek. Most már muszáj. De itt van Elon Házka, -e. Tesla, SpaceX, SolarCity and PayPal. Ez a, a Bordi a... Nem, ez igazi, a valódi. Ott van a neve mögött a kis kék pipás pecsét is. Hát kedves uraim, az a helyzet, hogy már 20 perc eltelt az adásból, és még mindig nem beszéltünk ügetőgyilkos robotokról. Megszámolj be azonnal, az, az ügetőgyilkos robotokat, kérlek. Úgyhogy úgy, kapjunk rá az ügetőgyilkos robotokra. Az egyik ilyen nagy robotfejlesztő amerikai cég mutatott be egy új hát ilyen négy lábon járó robotot, ami tényleg úgy üget, mint egy ló, bár macska, vagy inkább egy olyan jó nagy macska, mondjuk egy hiúz méretű cucról van szó, de a legviccesebb az az, hogy benzinmotoros ez a cuc, úgyhogy a bemutató videó úgy kezdődik, hogy, hogy így feltúráztatja magát, és küstőjött ereget, és aztán, amikor már nagyon fejhangon visít a motor, akkor szépen egymás, vagy egyszerre nyújta ki a térdeit, fölemelkedik, majd nekiáll ugri-bugrizni, mint egy nagyon vicces, ilyen sivatagi mókus, és aztán utána még szaladni is képes, de hogy mitől gyilkos, azt nem tudom. Most még nem gyilkos, de ha emlékszel, akkor a terminátor is ezzel kezdődött, hogy kezdetben aranyosak voltak, kicsi kiporszívóztak, és olyan hangot adtak ki, mint egy fűnyíró. Mm. Minden terminátor elé aranyos, csak az a fű, hogy éjfél után nem szabad ötetni. És nem szabad, hogy vízérje. Ebből a második, és akkor káó, mert hát, a drissza Hát, ha visszaveszi. Viszont itt majdnem, majdnem nem mondtuk el a következő hírt, ami pedig szerintem egyszerűen csodálatos. Jávor szarvasok őrzik a Facebook szerver farmját, mert hogy a Facebook építette egy szerver farmat az Antarktiszon. Az a, a, a, nem, a másik. Az Arktiszon, az tehát a másik sarkon, ami akkor biztos az északi sark. Hát az ész északi sark körön. A serpentője kör. után elnevezett, ugye? a klasszikus poén van, de egyébként 70 kilométerrel délebre van, tehát na. Az nem majdnem Tamás mellett van, ha így nézzük. És hogyha hogy én jól értem, akkor egész egyszerűen csak azért, mert ott jó hideg van, és nem kell a hűtéssel törődni. Igen, és, és mint más szervefarmakon, szerve itt sokat tökölnek ahhoz, hogy, hogy lehűtsék rendesen a, a, a gépeket, itt simán nyitva hagyják az ajtót, és hagyják De hát ha akkor a Facebook tehát azért, hogy olvad a jég a sarkörön? Elkérdehető, igen, hogy a globális felmelegedés egyik, egyik elem az pont az, hogy egyszerűen nagyon sokan kattintanak a Facebookon. Úgyhogy holnap ne lájkoljon, senki gondolkodjatok a, vagy gondoljatok a szegény kisfókákra, akiknek lassan már nem lesz hol ugrálniuk, és barátságosan néznek a kamerába. Így van. Ezért ne kattintsatok. Mi pedig belekezdünk a azért, amiért ide járni érdemes, a nagyon komoly hírek ismertetésébe és kommentálásába. Ezek közül is az első az az, hogy elfogták a Silk Road üzemeltetőjét. Ugye ez egy olyan internetes közösség volt, ami névtelenséget ígérő szerverek és protokollok mögé bújva mindenféle designer drogokat árult bitcoinért, ráadásul nem is igazi pénzért. Tehát végül is az összes eleme a történetnek az elvileg szavatolta volna, hogy az, az ott csencselők ne kerülhessenek rendőrkézre. Aztán ehhez képest az FBI egyszer csak megjelent. A tulajdonosnál jól lekapcsolta, illetve a szájtot még becsukták. Azért annyit hozzáteszek, hogy nem csak dizájner dolgokat, hanem mindenféle mezei dolgokat is. A fűtől heroinig át is lehetett kapni, nem csak ilyen kreatív dolgokat, hanem... De egységesen tudatmódosító szerek voltak a a legfontosabb áru cikkei a szélkról. Lényeg, hogy illegális legyen szerintem. És akkor ez, ezzel megint egy ilyen cypherpunkos jövőbe megyünk át, ugyanis, mint kiderült, az a, az a srác, akit most gyanúsítanak azzal, hogy ezt az oldalt Az azzal is gyanúsítják két több problémát okozó eladóját meg is akarta ölni, pontosabban öletni. De az biztos, hogy felbérelt az ukránistársa ltd t arra, hogy ugyan menjenek már el helyre rakni, és annál tovább feltétlenül ne verjék, mint ahogy visszautalta a bitcoinokat. Egyébként ennek az eljárásnak magának van egy, egy nagyon szép neve is, én ezt a Hacker crackdown tanultam, ami a, a buster könyve a a punkról meg a korai ilyen dolgokról. De lehet, hogy nem én mondtam, mindig is. Ez a, a slagos kódtörés, ami azt jelenti, hogy addig veres taggal a elkövetőd, amíg ki nem adja el szavát. Aha. De lényeg a lényeg, hogy a Silk a, a forgalma, az a, a patchingot lényegesen nagyobb volt, és 2011. február és, júli, és 13. július között 1,2 milliárd dollár forgalmat bonyolított le, és volt, vagy egy júliusban regisztrált felhasználója. Az egészen azért lenyűgöző, mert a, a cikkek szerint, amik itt a, a lebukás kapcsán készültek, nagyon úgy tűnik, hogy a, az üzemeltető, aki a Dreadpilot Roberts, Nevet használta, vagy niknevet használta, ami külön vicces szerintem. Ő egy ilyen egészen alap nem tartott be, vagy úgy tűnt, hogy nem tart be. Például a különböző nikneveket, meg különböző ilyen azonosítókat összekötötte úgy, hogy, hogy hagyományos rendőri munkával is el lehetett jutni az egyiktől a másikig. Ehhez képest a lassan találták meg, nem? Vagy csak most volt rá a ide idejük? Hát, hogy most kellett valaminek, hogy ne figyeljünk arra, hogy elfogyott a pénz az USA-ban, és nem történik semmi. Ha és ez egy összes élmet innentől kezdve. Sajnáljuk mi ezt az embert egyébként, hogy örülünk annak, hogy itt van a lehetőség új startupoknak beköltözni a torvogé, hogy még sokkal felhasználó barátabb... Igen, itt valójában a, a piacot. ...indisztruktúrálás FBI segítségével. Igen, ez gyakran megösik egyébként. Régében az alkohol tilalommal érték el kb. ugyan ezt a hatást. Amúgyra nem tudom emlékeztek, volt egy fél év egy olyan eset, amikor... Amikor biztonsági kutatók, kutatások diszruptálására próbálták használni Silk Brian Krebs ismert amerikai ilyen kiberbiztonsági újságírónak rendelt egy banda néhány Gram heroint, úgy időzítve a ismert kiberbiztonsági újságíró feljelentését, hogy egyszerre jelenjenek meg a postások és a rendőrök, de más másdél volt a csávónak, és valaki szólt neki bentről, úgyhogy fel tudott készülni rá. Csaj le... csávó. Hm? Nem csávó volt. Csávó, Brian. Brian, oké. Okay. Mindenesetre okay. is kávézott rendőrökkel a rendőrökkel úgyhogy nem volt egyszerű ügy. Uh -huh. Értem. A... Azon gondolkodom, hogy van-e bármilyen köze a Silk az iPhone 5 de nem látok igazán komoly összefüggést. Hát, ha az egyiket használod a másikat, akkor könnyebb lesz talán. Hát esetleg úgy, de. Szóval itt az anonimitás az, ami igazán érdekes, és akkor valahogy erről jut be a... az új lenyomatolvasós mobil. E amiről ugye tudjuk, hogy az iPhone legutóbbi változatának a drágábbik verziója az már egy ilyen érkezik, és azt állítják, hogy már csak hat hónap, és a Samsung meg az LG is előáll a saját e, új olvasós ám Androidot használ a mobiltelefonjával. Ami különösen vicces ebben a hírben számomra az az ez a USA Today, amerikai napilap írta, hogy a Samsung és a többieknek a törekvései mögött egy Fido Alliance nevű 48 tech cégből álló hogy hívják, ez konglomerátum áll, PayPal, Lenovo, egészen nagy nevek vannak benne. Ők már csináltak is egy ilyen szabványt, hogy minek kell megfelelni ezeknek az eszközöknek, hogy keresztbe, kaszba kompatibilis legyen, és hogy, -hogy nem úgy sikerült összerakni ezt, hogy ezekből a megoldás ne legyen vele kompatibilis. Tehát a a cikkben nyilatkoznak is a vezetői a Fido Alliance-nek, remélik, hogy később az iPhone és az Apple is csatlakozik az ő remek kezdeményezésükhöz. <gül> egy, egy, egy szabad megoldás született. Annyira szeretném ezt a jelenséget, amikor a második meg ennedik szereplők összeállnak, hogy a, a, az első szereplők le, le, leküldjék a földre a szabadság és a, az integráció és a kooperáció jegyében. Meg azért, hogy a fogyasztók tudjanak úgymond választani. Ó, oh, igen. Meg az interoperabilitás. Interop ez egy különösen szép szó volt, köszönjük neked. elágazás. <gül> De nem könnyű vázás. Annál is inkább nem, mert találtam egy cikket egyébként pont a héten jött szembe. És onnan jöttem, mert ez egy viszonylag régi vita, hogy azt mondja itt egy, egy biztonsági szakértő, ez most egy ilyen adás, hogy a új lenyomat az alapvetően nem jelszópótlék, hanem felhasználói azonosítópótlék tud lenni, mert túl sok helyen van ott az újlenyomatunk ahhoz, hogy, hogy igazán komolyan vehető biztonsági dolog legyen, ellenben a kényelmes. Ó, de hát azért ez még egy kicsit így, ráadásul olyan csúsztatós is, mert igen, nagyon sok helyen van ott az újlenyomatunk, de a legtöbb embernek nincs meg a készsége és az eszközrendszere ahhoz, hogy ezt az újlenyomatot nyomatot rögzítse tisztán és jól használhatóan. Hát, hogy ellopják a telefonot, amit előtte összefogdostál, akkor itt akarat kérdése. Korábban ugye a legtöbb embernek nem volt meg arra a készsége, hogy olyan a gyártson, ami lenyúlja a bankkártya mágnes a tartalmát, és most meg ott járunk, hogy nagyjából bármelyik vállalkozó román oromán bűnbondnál és vég és végigragasztja a nagykörlutat. Ezt elfogadom. Én valamiért mégis egy kicsit még egy ideig fognám a pártját az lenyomatos azonosításnak. De elfogadom azt, hogy, hogy korán sem olyan biztonságos, mint. Lehetne viszont, hogy nagyon kényelmes, az egészen túl biztos. Visszasírom a kettővel az előtti alatt, mert azt felébresztettem az FN gomb megnyomásával, utána másik kezemmel is a akarol lehúztam az ujjamot, és rögtön zenélni, és nem kellett eszembe jutatni, hogy mi a van meg ilyen hülyeséget csinálni. De az megizom memóriából meg lenne a személy. Egy jó jelszó már nincsen megizom Ezért voltak odán rossz jelszavam minden gépen, majd rosszak. A login jelszóval az nem jelszó, hanem felhasználó nő. Pontosan. <gül> Tulajdonképpen sehol nincs jelszom jelszámod, egész vacak. Viszont, okay. ami jó, elindult Magyarországon a Google Play Music. Még ennek van még két szó a végén, korlátlan felhasználó hasonló. Tehát az, amiben lehet venni rádiót is, és nagyon sok számot lehet ingyen hallgatni és van benne zenevásárlás is, aki spúr ezért kifizetni nagyjából 2000 forintot, ami november 15-ig még csak nem is annyi nem 1600 per hónap talán, az viszont feltöltett 20.000 darab számot a Google-hoz ingyen, majd hallgathatja azt a felhőből. Gáspár, felvontad a szemöldöködet, látom a webkamerádon. Miért akarnék a felhőből hallgatni? Mert például egy számámasan kicsi SSD van a céges gépedben, amiben nem akarsz tárolni 80-ig zenét. De alapból se akar az ember 80- annál gyorsabban változik a zenei ízlésed, hogy össze tudnál gyűjteni 80-ig a zenét, még ha is mented. 80-ig zenét 5 perc alatt össze lehet gyűjteni. Igen, ahogy 80-ig a e is, és mégse úgy, úgy töltesz le e ot se. Tehát az ilyen... Valószínűleg tök más, hogy hallgatunk zenét, de... Vannak olyan zenék, amik, a, amik húzamosabb ideig ott vannak a gépeden? Vannak, de, de nem 80-ig elnyi. Na, ezeket töltöd fel a felhőbe, hogy bármikor kéznél legyen. Oké. Okay. Jó, kifogom próbálni, tehát 30 napig kifogom próbálni, de nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy, hogy működik, vagy visszajelzek. A feltöltős és 30 napon túl is ingyenes, tehát ha simán felrakod a 6 cd New Yorki koncertet a 70 es évek elejéről, akkor már használod valamire, ami tök jó koncertek voltak. Igen, mm. és szükségem van egy olyan gépen, ami, ami nincsen meg, akkor átszólok neked, és, és, és két percen belül meg, megvalóaníg ez is egy elképzelésben, nincs minden ott gépemen ott hiszen fent van a felhőben. És te hol a felhő melyik részén? Most éppen a Google Play Musicban, egyébként otthon a saját felhőmben, meg a nason van fent, amit egy fél megoldás, már nem lát ki a rútelemen kívülre. Uh -huh. Ezt még ki kell találni egyébként. Én beüzemeltem magamnak ezt a Google Play Music kipróbálós verziót, és nyilván ja, nem sikerült igazán értelmesen letesztelni, de valahogy azért úgy tűnt, hogy itt jó sok meg megpróbáltam elfigyelni. magyar azt nem találtam igazán. Tudod, milyen a vacak? Csakod itt nem Igen. Ezt próbálgattam, a, amikor a Rádiótrax benne össze. Ott még piszok sokat kell tanulnia, mert amikor az a Quimbi, és te alapvetően quimby szeretnél hallgatni, időnként belekever két pál fiúkat, meg egy 30 y is, és ehelyett a, a quimby a csehszlovák quimby a Slav quimby a, a, a... A román kvimbit, és egy néha egy picit az ukrán kvimbit hallgatod. És ez azt jelenti, hogy most múlva pontosan fogják ukránul vagy valami másik zenekar. Nem, hanem. Mert az a... elődében nem lennék. Nem, hanem a moya vagy valami hasonlót. De értem, hogy mindjárt kelet-európaiak vagyunk, és ezt tiszteletben is tartom. Ellenben nagyon furcsa, a rádiókat tud csinálni csak a magyar előadóból egyelőre. Olyan rendszerre van, neki. Lehet-e úgy használni, mint a Lászlófem, mert ezt hiányzik nekem? Hát lát, ki sem próbáltam. Hiszen a rádió is úgy működik, mert a magyar tankcsapda után jön a... És itt tovább. A szlováktankcsapda. É, mi fogom próbálni? Akkor, a nagy a... is, mert az is ingyen van most már megint, és ez sokkal inkább Last fm hasonlító szolgáltatás. Oké. Okay. Na rendben, akkor már két kipróbálnivalót megjelöltünk, és még több mint én van hátra, hogy mindenféle marhassággal foglalkozzunk. Például Közben most már mindenki, mindenkinek szabad hírportált indít. Boldog-boldotlan az... hírportált indít. Múltkor volt az, hogy valaki ki akar nyomtatni az internetet, és akkor most itt vannak ezek a vs.hu, akik mit akarnak csinálni? Őrületesen vittes címlopjuk van, láttad? <gül> már nem tudom, most éppen működik, mert délután volt. Működik, működik. Igen, igen, és azt írja, Trek vs. startup. És ezt nem tudom mire vélni, mesélyetek kérlek. Nem, erről nem mesélhetünk többet, ez a titok része. Azt a részét mondjuk el, a, a, ami már publikus információ, hogy Feri te itt fog dolgozni. Sőt, mi több a kert is ott sőt, fog én dolgozni, én. És sőt, mind a ketten már... Ez, ez, ezt nem tudtam már, hogy ez, ez már kint van. Kiírtam a LinkedIn-emre, -e csak mivel nem csak én nem olvasom, hanem senki más sem, ezért, ezért nem nem De a lényeg az, az, pusztán, hogy indul egy új hírportál, ami amit pillanatban a Kerény György főszerkesztő nevével émjeleznek, émjelezünk, és hát egy nagyon jó hírportál lesz, ez abból is látszik, hogy a kert is ott dolgozik, meg én is ott dolgozom. És micsoda exkluzív információ volt, hirtelen, akkor menjünk is tovább. Azt hiszem, nem finyeztük ezt túl, viszont azt valaki mondja nekem, egyrészt kiírta be az, hogy drágám, a Fox Studio összement, mert félre Ez a kertétek értelőt. És a lehetett. Pedig, hogy ez itt mégis mi csoda hát, ez A csodálatos vala... dolog van, van az amerikai uh, hírténézés ami egy csodálatos jelenség és abban nagyon magasra helyezte most a a Fox a, a Fox News, ami a hírstudiójában a háttérbe a hírszerkesztők asztalát lecserélte az asztalon található számítógép meg a telefonnak az akármit, egy Hatalmas, mi ez? 50 ös tévé lehet? 55-ös érintőképernős. Úgy néz ki, mint egy hatalmas, nagy uh, Samsung hát. tabletnél is nagyobb dolog lenne mindenki előtt egy ilyen megdöntött asztalban, és ezen tologatják a, a Twitter posztokat újságírás címén. És van hát e, egy 55-ös egy videó, magyar büszkén magyarázzák. És büszké az, az adatokat is ott ellen. ellenőrzik, és ez egy ilyen fact-checking roomnak. Uh, van beállítva, ez, a ez adja a hátteret a hírműsorokhoz. Az a jó, hogy minden külső bejelentkezést lehet azzal kezdeni, hogy a az enkor kinéz a kamerába, és azt mondja, hogy úr, hadd, hogy kommunikációs kapcsolatot. <tos> <tos> <tos> <tos> igen, ez, ez igen viccesre sikeredett a Foxnál. Iszonyatosan kényelmetlennek tűnik. <tos> Hogy, hogyha ez tényleg a, a College humoron vagy vagy az anion jelenik jelennék meg, akkor nem is pislogok, és, és elhiszem, hogy, hogy ez paródia. De ugye ez, ez komolyan ne ment. Ne kell kattintanom most a Fox News-os linket, hogy tényleg ott van. De ott van. Hát a másik letőség, hogy albán-hekkerek nagyon fejlett videós képességekkel berakták oda ezt. Attól tartok, hogy ez igazi. Ez igazi, gyönyörű. csodálatos, gyönyörű, és... Egy kicsit talán, de csak egy kicsit szánalmas, ugye? Ah, hát kicsit. Nagyon, nagyon használhatatlan, viszont rendkívül future. Tényleg hát, az, az az érzés, mint egy, mint egy 80-as évekbeli akciófilmnek a valamelyik bevezető irányében vagyunk, miután Wesley Snipes elkezd meggyilkolni. <gül> Pánne ezzel a műsorvezetővel, akire az arcát botok startja tartja össze. <gül> <gül> <gül> <gül> jó, oké, okay. de hagyjuk abban a fox ficker hát egyébként is annyi ember tartanak ott erre, nálunk jobb fizetéssel. Beszéljünk uh, telefonról, tessünk! Beszéljünk telefonról, lesz nemzetközi Moto X, azt hiszem, rakta be Feri a, a hír. Én pedig végiggörgettem, és ezt. nincsen benne sárga. Hát sárga nincsen benne, mert ugye... A Motoex, a motorola az a telefonja, amit a Google tervezésével, vagy felügyeletével, vagy irányításával tervezett, és készít amerikai földön, és olyannyira személyre szabható, hogy mindenki belevésedheti a nevét a hátlapjába. Az, azon sokan sajnálkoztak, hogy, hogy nem jön Európába, ezt, és többek között a kert is azt mondta, hogy ő szeretne magának egy ilyet, és ezért is tettem be ezt a remek hírt, miszerint mégiscsak lehet Motoexünk igaz, hogy nem ilyen rózsafa hátlapú, hanem az Európába érkező változat a színes műanyag hátlapokkal fog rendelkezni, de a beltartalom, tehát a hardware az egyébként tökéletesen ugyanaz lesz. Ezért tök menő. Ha más nem, akkor majd a meskapontúról rendelek népnemzeti Nagy-Magyarországos rózsafa hátlapot. Vastak fából. <gül> De ez menő, ezt én azért várom még mindig, biztos rohadrága lesz, vagy valami, mert az a 250 dollár, amit hírnak róla, azt az nem lehetik, az annyiért telefont nem adnak, ha csak nem azt a Concordot, amit adás előtt találtál, és emiatt nem, nincs is benne az adásnapróban. De el is akartam mondani, hogy pont milyen jó kontraszt a Moto a Concord smartphone 5000-es, ugye a Concord ez egy magyar cég, aki ilyen generikus kecseréket gyártat Kínában, és azokat uh, matricázza fel a saját márkájával. Ezért ennél talán többről van szó, és uh, én találkoztam már Concord tablettel, ami meglepően jó volt, azért az árért különösen amennyiért adták. Na és ez a Concord Smartphone 5000-es, ez egy uh, négy magos processzorral rendelkező 8 és 5 megapixeles kamerákat felvonultató. Úgyhogy általában minden szinten a paramétereiben a ma szokásos csúcstelefon kategóriában van, egy stock android van rajta, 4.2.2-es, és pillanatnyilag most, ja igen, duálszímes, tehát két színkártyát törholtunk bele, és jelenleg az Xtend Digitalnál 64 ezer forintért lehet menni kártya függetlenül, tehát igazán nem lehet azt mondani rá, hogy drága, és nagyon felkeltette az érdeklődésemet, Ráadásul IP-es kijelzője van neki, ami, ami ugye egy nagyon kellemes, jól látható, jól nézhető kijelző technológia. Valahogy én mindig egy kicsit azzal hitegettem magam, hogy ez nem lehet olyan nagyon rossz. Hogy ez csak elektronika, elektronikát pakolnak össze, nyilván ugyanaz a chipset van benne, ami a drága, drága Samsungokban is. Eee... De aztán igazándiból az élet tapasztalatom meg azt súgja, hogy ez nem így van, és majd lesz valami súlyos ára, amit meg kell fizetni ezért az olcsóságért. Mindig ez szokott lenne a végén egyébként, túl szép len, de mondjuk ez most pont nem túl szép, mert a külső egyébként szerintem nem sikerült, a Közre igen. fogtuk a legegyszerűbb formákat, és elküldtük a Fröccsöntőnek iskola szerint készült. Ugyanakkor ember kísérlet tökéletesen alkalmat lehet ajánlani. Ha nagyon olcsón szeretnék nagyon okos telefont ismerősöknek majd utána megváltoztatni a telefonszámunkat és a címünket. Van még egy Nekem a Concord, Concord 5000-et beírva a keresőbe egy sokkal szebb dolgot volt ki, egy 2012-es cikk valahonnan az internetről, amiben egy ritka Concord modell, amit 5000 fontért akarnak eladni, elakciózni az mi is? Az üvegszál? Üvegszál. Üvegszálás műanyag. Igen, üvegszálás műanyag és fa. Három is fél méter hosszú Concord modell. Hát, drágább, mint a telefon akkor. Már nem fér be a uh -huh. Na de aztán van még egy telefonunk, és ha már a múltkor a feri, feri laptopot emlegettük, akkor ez most itt a Kelt mobil, hiszen a Kelt szokott mindig azért síkra szállni, hogy végre készüljön már egy olyan okos telefon. Nem is az a lényeg, hogy okos, vagy buta. Az a lényeg, hogy bírja már egy napnál tovább egy töltéssel, és ne tartson egy egész éjszakán át a eltörtése. Na, két kérdésem hát van. Fujitsu Eros A nevű telefon, és most felteheted a két kérdésedet. Egyrészt, Cukin a formája. <gül> úgy érted, hogy olyan vastag, mint két egy egymásra fektetve? Igen, és mégis ilyen úgy lekerekítve, mint ahogy a, a nagy darab kis állatok le vannak kerekítve, vagy egy kis elefánt. Másrészt van -e sárga. A kis elefánt az stimmel, a átmentes eszköz. A színek között egyelőre nem látom a, a kötelező jói sárgát egyébként, de hogyha mondjuk van egy vigyázat, itt festettük az aszfaltot, sárga, akkor ezzel is kiegyezök. Egyáltalán nem Bonfordi egyébként, itt látok egy fényképet. E, semmi módon nem, nem bomfordi, ez egy békony ötincses képátlóú telefon Egyébként e, nem azt mondom, hogy ez a legszebb telefon, ami kapható itt a szomszédos aluljáró gsm -ben. De ennyi pénzért, te, ha tudja azt, amit ígér, ha nem rottyan szét a kezedben három hónap után, akkor ez egy rendkívül jó vételnek tűnik. De mi a másik kérdés? Az hogy van e a sárga, de nincsen egyelőre. A sárgaság valóban. igen, azt, azt semmit tényleg nem látunk. Illetve Eróz ére nekem egy egészen más telefont ad ki, Ö, és az is japánám, úgy a SoftBank mobile van, mint ahogy erről is azt írják, hogy ott lesz, tehát Igen, meg kell állni az azt, hogy, hogy átusson az európai piacra, minden esetre én a magam részére hiszek. Az, hogy egy telefon egy napnál tovább bírja, az egy olyan jó dolog. Ez állítólag mindjárt három teljes napig is bírja, ehhez képest viszont 10 percet fel lehet tölteni annyira, hogy ezzel további egy napig kitartson a telefon. És... Ehhez is csak bele kell tölteni egy feles vizet, gondolom. Vagy mm. néhány apróbb szemét darabot behinteni a kondenzátorba. tartok, hogy egészen simán a hálózatról lehet tölteni. Jó, ez ez jöjjön, jöjjön át Európába. Illetve szerejékben az Akudom Moto X-be, és akkor, akkor barátok vagyunk. Elég elterjed a technológia így van. Nem muszáj, pontosan a Fujitsu-nak ez a készüléke jöjjön át Európába. Amúgy Fujitsu Mobility-nagy hírta nem is tudok környéken, vagy nem, nem láttam még itthon. Én sem. Mint ahogy mondjuk a panaszoniknak a mobil részlegesen nagyon harcol errefelé, pedig mintha lett volna. Viszont van egy kis számítógép, ami harcol a, a legmenőbb Gamer PC címért. Ez a Piston, amiről beszámoltunk a múltadásba, és ami, hát hogy néz ki, mint egy uzsannás doboz, nagyon szép ilyen autós dizájnból, mármint egy amerikai 50-es évekbeli autózás designból összerakva. De sajnos kiderült róla, hogy valójában azért még menő annyira, mint amilyennek látszik. Mi a baj vele? Nekem az annyira tetszett, mert megtaláltam neki a helyet a TV mellett. Hát ezt a helyet el fogja foglalni. Hát, hogy az úgy persze nincsen baj, de hogy hát az derült ki róla, hogy ilyen több generációval korábbi hardware van benne egyrészt, és másrészt ugye ezt egy Steam boxnak szánta a gyártó, Steam konzolnak, viszont a, a Steam tulajdonosa, a Valve elhatárolódott ettől a terméktől, tehát ők azt látják, hogy semmi közös semmihez. Egyébként a héten szivárgott ki az, hogy a, a különböző generációs, meg különböző felszereltségű Steam boxokból vagy Steam konzolokból milyenek lesznek, illetve mi van benne. Rögtön is keskenyettem, mert a középkategóriásnak összerakott Gamer PC-mről kiderült, középkategóriás Gamer PC. Lesz annál gyengébb Steambox is, mert Core i3-mal már lehet kapni ilyen otthoni gépet. Viszont a, a teteje az, ami nagyon túlva lesz, abba berakják a, az új i7-nek az egyik erősebb processzorát, az Nvidia Titán videokártyáját, és annyi memóriát, hogy, hogy gyerekkorunkban nem hittem, inkább, hogy Winchesterből lehet annyit csinálni egyáltalán. 16 meg még több gigabáltakról beszélnek, meg, meg ami vicces, hogy úgy döntöttek, hogy a... <kül> a hibrid SSD-HDD megoldások, amint van egy kis SSD 8 GB, ami a gyakran használt fájloknak van, és meg egy 1 tb hagyományos merevlemez. azt rakják ezekből bele, mert hogy gamingre elég lesz ez így. Hmm. Ez talán a legizgalmasabb része egyébként. Se elég lesz ez így, mint gondoltak. Az, az a vicces egyébként, hogy a, azok között, akik között szétoztják ezeket a próbakészülékeket, hogy véletlenszerűen lesznek erősek is, meg gyengék is, meg is. Igen, és majd kiderül a felhasználói statisztikákból, hogy mire használják meg, hogy hol vannak a, a, a szűkpontok, és mind, mind kell majd erősíteni. Szerintem elég lesz egyébként. Ha rendszertöltés gyors, akkor a játékén, mint valószínűleg nem az fogja befolyásolni, hogy mennyire gyors az i.o. Az, mm -hmm. az én gépemben például nincsen egyáltalán SSD, mert azt voltam belőle, csak 7200 fordulatos hagyományos vinyó, és még eddig nem a akadtam bele, hogy húd Hát köszönjük, hogy bevallottad ezt így a nyilvánosság alatt. Próbálja az embert titkolni, de nem sikerül. Nem lehet mindig, igen, ez a titkolódzásról viszont az jut eszembe, hogy van még egy telefonos hírünk, ami hát egy, hogy is mondjam, csak a világ pitjánárségéről szól, amennyiben valaki rájött arra, hogy a gyártó beépítenek egy olyan logikát a rendszerékbe, hogyha ez a logika benchmark program futtatását érzékeli, akkor azonnal lekapcsolja az menedzsmentet, amitől kiadni 20%-kal, vagy akár 20%-kal gyorsabban is tud menni a telefon. -e, aztán utána visszakapcsolja, hogy jön vissza a benchmark. Vagy már tudja, <gül> Annyira. Annyira jellemző. Kínos Pityaner Igen. És ehhez képest mindenki csinálja. A cikk állítása szerint a Google és az Apple nem csinálja. De a Samsungra például rábizonyították legalábbis. A Samsung egyszer-kétszer már lebukott ezzel, úgy emlékszem. Én nekem is úgy Igen, ja, Ezen böngészőknél is volt ilyen annó, amikor a, az Internet explorer kiderült, hogy egyes, egyes tesztekre fel van készítve a böngésző motor, és ott hirtelen elkezd teperni. Mm -hmm. Hát senki benne nem lehet megbízni, különösen azért nem, mert, mert minden átalakul az idők során. A Microsoft például kiadott egy kiemelkedően égő infografikát arról, hogy a biztonsági fenyegetések hogyan alakultak át, és azért tanulságos infografika ez, mert aztán tényleg minden benne van. Az első három mondatban veszti el a fókuszt, és, és onnantól kezdve nem is találja meg egészen a végéig, de a biztonság kedvéért azért való a közepetáján bejelentik azt, hogy hát az első tablet, az első okostelefon, az mi voltunk jó van. Nem és a kiemelkedően égő és az infografika szó egymás után? Nem, lehet azt jól is csinálni. Már láttam olyat egyszer. Hallottam róla, hogy lehet, Jó, de... És ez ráadásul a végtelen fajtából van. Ez, amikor van két mondatot, csak az így felsorolod sokáig. Nagyon sok mondatuk is van egyébként. Vannak, vannak olyan dolgok, amik három mondat lenne szövegben, de inkább rá pazaroltak ezer pixelt. No, de mindegy, ők biztos büszkék el meg elégedettek vele. Beszéljünk inkább arról, hogy mi a, az új fekete. Mi az új fekete? Az új fekete az az az új fekete az a rövid videókat új érintésre rögzítő applikációk sorra nyitotta a Vine, aztán csatlakozott az Instagram videó, és már egy ideje, kerengett a levegőikben az, hogy elindult, elindult a Mixbit, ami a YouTube két alapítójának új startupja, és egyrészt azt tudja, hogy az ember, kisebb felvehet egy videót, ezt még meg is vághatja ott a telefonon, egy egyébként elég jól használható eszközökkel, meg összegyűlhetik, meg kicsinyíthatja, és amikor ezzel készen van, akkor ezt feltöltheti a felhőbe, pontosabban a Mixbit oldalára, ahol mások is feltölthetik az ugyanilyeninket, és ezekből összemixelhetünk egy nagy közös videót, tehát ugye ez egyfajta ilyen közösségi videókészítő szolgáltatás, de egész jól működik, nekem az a tapasztalatom, hogy Androidon próbáltam ki, és ott az eddigi versenyzőkkel összehasonlítva ez egy sokkal flottabbul működő, gyorsabb, bírja típusú alkalmazásnak tűnik. Van még egy másik új feketénk is egyébként erre az adása. Ez pedig a kicsi startupok viszonylag nehezen megmagyarázható, hogy miért felvásárlása. A Google most a Flutter-t vette meg, ami OSX-re gyártott olyan cuccot, ami a Kinect és a Leap Motion között van valahol fél úton, tehát integetsz a számítógépnek, azt pedig csinál valamit. Ez a Leap Motion. Igen, de hogyha webkamerával csinálok, akkor a kinek az integráció a lényeg. Igen, Állján, és ugye, ez nem kell egy Leap Motion, a beépített webkamerával tud elbánni, hogy hát az, az tudja érzékelni a kezeit, mozlatait. Mm. Igen, csak a, ami izgalmasít nekem, hogy a Google egy olyan technológiai céget vett meg, ami elsősorban iOS-ra, meg meg, meg fejleszt. Hát T -t -t -t. akkor nyilván a fejlesztőket vette meg, nem? Ö, elképzelhető. Én Vagy jön az integratős Android. Nektek, hogy hajmosó szimulátor. Ö, az Jaj. egész hétvégét azzal töltöttem, hogy megpróbáltam megszeretni a Leap Motion-t. Meg megpróbáltam rájönni, hogy bennem van-e a hiba. És akinek megmutattam, az, az megérüstette abban a véleményemben, hogy valójában nem nem van a hiba. És bár maga hardware úgy tűnik, hogy elég pontos ahhoz, hogy feldolgozzon mindent. Egyszerűen annyira szerencsétlen az összes dolog, amit lehet vele csinálni. Hogy olyan, olyan hogyha jövőházába mennél be, és, és a le, legfrissebb Microsoft által szponzorált jövő standjánál, hadonásznál szerencsétlen a 20 percet majd újraindul és lefagy. Mindigször az újraindulés lefagy része, mert oké, okay, stabil, csak teljesen elbízhatatlan. Ez, ez mi, nem a csinálni. Um, mi, mi az, ami ahol... Hol azt érezted, hogy minden sokkal egyszerűbb más máshogyan csinálni? Minden. Még, még a földbön forgatása című rész is egyszerűbb egyértelműen, mint Meg a, a molekula forgatása, de egy másik ilyen nagy demó. Emlékeztek arra a demó videóra, amiben egy e, ilyen dzsangatóanyagot manipuláltak nagyon pontosan, és kipusztak szálakat, és akármi. Uh -huh. Na, ez, ez, ez a program ennek egy tovább gondolt vanyása, meg most már kevésbé hasonlott a jengárra ilyet tudokok miatt. Ingyen hogy talán, talán Budlizval is volt a Leap és nagyon kényelmetlen volt használni. Nem lehetett érezni azt, hogy, hogy mikor érzékeli, hogy, hogy az, asztallap, az asztallap fölötti résznek melyik része szére lát még rá, vagy már rá, meg hogy hol várja a kezedet, meg hogy most akkor ez találat volt, vagy, vagy mennyire vagyok térben, és egy csomó ilyen apró hint volt arra, hogy mit szeretnél megcsinálni, de egyszerűen túl volt ahhoz, hogy bármi is legyen. A másik, ami már nagyon zavaró, az, hogy, hogy annyira nincsen még, még, vagy igen, nincsen még egy kidolgozott nyelv arra, hogy, hogy milyen, milyen viselkedést mi csinál, és ezért mindegyik, mind, mindegyik alkalmazás egy másfajta interakciót csinál. Tehát az egyiknél az van, hogy van egy ellátható háló gyakorlatilag a képernyő, vagy az eszköz fölött, és hogyha ezen a hálón átlipsz, az, az érzékeli kattintásnak. A másiknál az a kattintás, hogyha sokáig van egy helyben az szóval és valójában egyik se kényelmes. És nem volt egy olyan, olyan gesztus soha, ami, ami így kényelmesnek tűnt volna. Igen, most kiállt, ki kiesett? Nem estem ki, most vagyok meg. Jó, akkor, akkor meséld el az Oculus Riftet. Ö, bocsánat, egyébként megtaláltam, a, a, hogyan kapcsolt ki a mikrofonodat két egyszerű lépésben, majd nevedésre észre gombot. Bonyolult ez a számítógép ilyen későn este. Szóval, kitalálták, hogy mire jó az Oculus Rift. Mire, mire, mire? Eddig mindenki azt hitte, hogy hülye számítógépes játékok játszására, ahol futsz a futópadon, nézelődsz jobbra vara, és olyan vagy, mint egy hős, egy ilyen videójátékos filmből a 90-es évek elejére, 93-ból kb. Uh, ehelyett arra, hogy fogod ezt az úzó hasonlító duplo monitoros szírszart, felcsatolod a fejedre, felhúzd a kis garféldas pizsamádat, befekszel az ágyba, és amikor nyitva van a szemed ebben az egész hubelabancban, akkor látod magad mellett az anime csajta, aki veled alszik. Várom a lenyűgözöttség hangjait, fel van találva a jövő. Ezek a lenyűgözöttség hangjait. Hallod a lenyűgözöttség hangjait, ez a csend. Uh, van róla a videó is egyébként annyira-annyira fejlett ez a demo, még um, Az is ilyen végten unalmas. Azt látjuk, hogy a Oculus liftes manus manusz fekszik az ágyban, és mellette a virtuális, az ágy virtuális másik felén egy, egy mongolán fekszik, aki egyelőre még a, nem is tudom, a hasát sem vakarja meg sem, úgyhogy egyáltalán nincsen semmi erotikus, legalábbis a dió részig, amíg én hát tekintettem gyorsan ezeket a frame -ket. Ez valami egészen műjesztő és mindent raktak ebbe a projektbe. A lelkesedést kérem egy kicsit. És itt van az, ráadásul az a nagyon furcsa kontroller is a másik videóban. Egyébként, ami úgy néz ki, mint, hogy leraknál egy ilyen üveggömböt, és abban raknál három darab rudat, amivel mozgatni lehet. Ezt annó falkon valaminek hívták talán. Reklámozták, hogy mennyire pontos, írtan lehet a fegyveresen célozni, meg minden, és mi majd sosem terjedtem, mert rohadt drága volt. A egységsugarú új japán Gik még fejlesztette ehhez egy ilyen plasztik kezet, úgyhogy annál fogva lehet rángatni is az animelányt, csak hogy igazán jó legyen. Őrület. Ez nagyon creepy. Mondanám, ezek az emberek köztünk élnek, de nem élnek köztünk, mert jó messze élnek tőlünk. <gül> Viszont az easy bike az szerintem felének a találmánya, mert ez úgy tűnik, mintha ő lehette volna, ugye? És így neve is van, azért, értelme is van a nevének. Mármint? Az easy bike-nek azért te találtad. Easy bike amivel könnyű körbe-körbe menni egy lépcsőházban, ami hát egy komoly dolog. Hát nem könnyű, de bárhol körbe-körbe menni, hiszen a... a Jaj, pedállal, néz ki. ...az nem a nem középre, a kerekek közé van elhelyezve, hanem direktben az első kereket tekerjük a pedálozással, egy átmenett nélküli, egy egyes -egy es változó, hát persze az arányt, nem tudom. És viccesen néz ki az egész olyan, mintha egy kicsit így megfogták volna a versenybiciklinik az első hátsó kerekét előlő sártól, és úgy még nyomolítottak, vagy hogy egymáshoz sokkal közelebb kerüljenek, és már csak egy pici labdányi helye legyen kettőjük között. <gül> és, és hát ezt a Easy Bike-ot irányíthatjuk úgy, hogy az első kereket tekerjük, illetve egyébként van egy ilyen kis segédkerék, ami összeköti az első és a hátsó kereket, és akkor egy összkerékhajtásos pici link lesz. Értelemszerűen nagyon könnyű például elengedett kézzel irányítani, hiszen... A kéz, amit elengedtünk, az, az lábbal mentő az irodából lehet irányítani. És ez, ez termék, vagy, vagy ez még csak egy ilyen játékprojekt? Én úgy láttam, hogy ez termék. Ha, jobba Meg kell rendelni. A szomszédainál van már róla egy, egy anyag, Gazela TV-nél, lehet, hogy ez, ez, ez európai. Hmm. Csak, az, csak azt linkelik. <gül> És pont EU-s címe van. Tehát, tehát ez, ez bizony. Legyőzzük Amerikát. Igen. tényleg te, nem? nem tetszik? De, de. Tök jó. Nem tudom, hogy lehet ezzel hosszú távokat letekerni. Tehát a, nem a sarki zöldségeshez mentem le három répáért távot. Nem, mert nagyon úgy tűnik, mintha ilyen lépcsőházban bringezása lenne optimalizálva. Igen, városi biciklinek tűnik szerintem is. De arra tökéletes lehet. De tök jó. Nem tetszik szívesen kipróbálnám egyszerre. És itt, akkor majd be is számolnék a, itt a podcastban, természetesen arról, hogy milyen volt kipróbálni ezt a készlőket. De az még nem most következik, úgyhogy lényegében elfogyott az időnk, köszönjünk el. Hát szervusztok, kedves hallgatók! Revolúcia van, ezt tudom mondani, hirtelen az izibák alapján. Legyen vagy magyar két jó barát? Erre és hivatkozom, meg Megosztja osz, a biciklijét is, igen. igen. igen. Jó, meg. Sziasztok! meg. Szerintem valaki szóval. egy megállító gombot, én leszek az a, sziasztok!